Rahman suresi Məkkədə nazil olmuşdur 78 ayəd Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla Rahman Mərhəmətli olan Allah Öz Peyğəmbərinə Qur'anı öviyyətdi İnsanı yaraddı Ona danışmağı, Fikrinə və duyğularını bəyan etməyi öyrətdi. Güneş və ay Müəyyən bir ölçü ilə hərəkət edər. Otlar da, Ağaclar da Allaha səcdə edər. Göyü o ucaldı. Tərəzini, Ədalət tərəzisini o qoydu. Ona görə ki, Çəkidə həddə aşmıyasız, İnsafı əldən verməyəsiz, Tərəzini düz tutun, Çəkini əskiltməyin, Çəkidə insaflı olun, Tərəzini körramayın, Yeri də, Bütün məxluqat üçün, O döşədir, Orda növən öv meyvələr, Və tumurcuğlu, salxımlı xurma ağacları, Yaşılı ikən yarpaq, Quruluğunda saman olan Saçağlı dənli bitkilər Və xoş ətirli çiçəklər, Reyhan, qızıl gül, Yasəmən, Ənülşə, qərənfil Və s. vardır. Ey cinlər, Ey insanlar! Bela olduqda Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan saya bilərsiz? İnsanı, Adəmi saxsı kimi toxunduqda səç çıxardan, quru palçıqdan o yaratdı. Cinlərin əcdadı canlı da tüstüsüz təmiz oddan o xalq etdi. Bela olduqda Rəbbinizin hansı neymətlərini yalan saya bilərsiz? İki məşriqin və iki məğribin Rəbbi, günəşin və ayın yazda və qışda çıxıb patdığı yerlərin sahibi O'dur. Belə olduqda Rəbbinizin hansı neymətlərini yalan saya bilərsiz? Suları şirin və acı olan iri dənizi O qovuşdurdu. Bir-birinə qoğuşmaq üçün açıb buraqdı Amma oların arasında maniyə vardır Bir-birinə qatışmazdır Özləri üçün müəyyən edilmiş həddi aşmazdır Belə olduqda Rəbbinizin hansı neymətlərini yalan saya bilərsiniz Onlardan O iki dənizdən inci və mərcan çıxar Belə olduqda Rəbbinizin Hansı neymətlərini yalan saya bilərsiz Dənizdə uca dağlar kimi zəngəmilər də onundur Belə olduqda Rəbbinizin Hansı neymətlərini yalan saya bilərsiz Yer üzümdə olan hər kəs fanidir Ölümə məhkümdür Ancaq əzəmət və kərəm sahibi olan Rəbbinin zatı bağqidir Belə olduqda Rəbbinizin hansı neymətlərini yalan saya bilərsiz. Göylərdə və yerdə kim varsa, Hamı sondan ruzi, mərhəmət və mədəd diliyər. O hər gün, hər an bir işdədir. Birini öldürər, birini dirildər. Birinin duasını qəbul edər, Birinə mərhəmət əta edib, digərinə cəza verər. Bir işlə məşğul olmaq, onu digərindən yayındırmaz. Belə olduqda Rəbbinizin hansı nəymətlərini yalan sayabilərsiz. Ey ağır yük, mükəlləfiyyət altında olanlar, yaxud yeri ağırlıq verən cinlər və insanlar, sizinlə də layiqincə məşğul olacaq. Əməllərinizin haqq isabını mütləq çəkəcəyik. Belə olduqda, Rəbbinizin hansı nəymətlərini Yalan saya bilərsiz. Ey cin və insan tayfası! Əgər göylərin və yerin ətrafından, çevrəsindən kənara çıxa bilərsinizsə, çıxın! Siz oradan ancaq qüdrət və qüvvətlə Allahın sizə bəxş etdiyi elmin qüdrəti ilə çıxa bilərsiz. Belə olduqda, Rəbbinizin hansı neymətlərini yalan saya bilərsiz? Qiyamət günü sizin üstünüzə Tüstüsüz alov Və alovsuz tüstü göndəriləcək Başınızı ərimiş mis Od və duman töküləcək Və siz bir-birinizə kömək edə bilməyəcəksiniz Belə olduqda Rəbbinizin hansı neymətlərini yalan zaya bilərsiniz Qiyamət günü göy ayrılıb Dağ basılmış dəri, Yaxud dağ edilmiş yağ kimi, Qıp-qırmızı olduğu zaman, Halınız necə olacaq? Belə olduqda, Rəbbinizin hansı neymətlərini, Yalan saya bilərsiz. O gün nə bir insan, Nə də bir cin, Günahı barəsində soru-sual olunmayacaqdır. Belə olduqda, Rəbbinizin hansı neymətlərini, Yalan saya bilərsiz. Günahkarlar, Üzlərindən tanınacaq Kəkillərindən vayaqlarından tutulub yaxalanacaqlar Belə olduqda Rəbbinizin hansı neymətlərini yalan saya bilərsiz Onlara belə deyiləcəkdir Bu günahkarların yalan hesab etdikləri cəhənnəmdir Onlar onunla cəhənnəm oduyla qaynar su arasında dolanıb duracaqlar Belə olduqda, ey cinlər, ey insanlar, Rəbbinizin hansı neymətlərini yalan saya bilərsiz. Şübhəsiz ki, Rəbbinin məqamından, Hüzurunda haqqəsəb üçün durmaqdan qorxanları, iki cənnət gözlüyür. Belə olduqda, Rəbbinizin hansı neymətlərini yalan saya bilərsiz. O iki cənnətin ağaçları qollu-budaqlıdır, Merli-meyvəlidir. Belə olduqda Rəbbinizin hansı neymətlərini yalan saya bilərsiniz. Orda, o cənnətlərdə iki axar bulaq vardır. Belə olduqda Rəbbinizin hansı neymətlərini yalan saya bilərsiniz. Orda, o iki cənnətdə hər meyvədən quru və təzə tər olmaqla İki növ vardır Möminlər onların birini dünyada görmüş Digərini isə görməmişdir Belə olduqda Rəbbinizin hansı nehmətlərini Yalan saya bilərsiniz Onlar Möminlər orada Astarları qalın ipəydən olan Döşəklərə sövkənmiş olacaqlar O iki cənnətin meyvələrini Dərmək də asan olacaqdır Möminlər hard olsalar Ağaclar onlara yaxın gələcək, Onlar həmin meyvələri Ayaq üstü olanda da, Oturanda da, Uzananda da dərib yiyə biləcəklər. Belə olduqda, Rəbbinizin hansı neymətlərini yalan sayı bilərsiniz? Orada, o cənnətlərdə, Gözlərini yalnız ərlərinə dikmiş, Bundan əvvəl özlərinə heç bir ins-cins İnsanla cin toxunmamış qadınlar vardır Belə olduqda Rəbbinizin hansı neymətlərini Yalan saya bilərsiz Onlar O qadınlar rəng və gözəlliycə Sanki yaqut və mərcandılar Belə olduqda Rəbbinizin hansı neymətlərini Yalan saya bilərsiz Yaxşılığın əvəzi Ancaq yaxşılıqdır Belə olduqda Rəbbinizin hansı neymətlərini yalan saya bilərsiz? Onlardan, o iki cənnətdən başqa, Möminlər üçün daha iki cənnət vardır. Belə olduqda, Rəbbinizin hansı neymətlərini yalan saya bilərsiz? O iki cənnət yam yaşıldı, O qədər yaşıldı ki, qarıya çalır. Belə olduqda, Rəbbinizin hansı neymətlərini yalan saya bilərsiz? Orada, O iki cənnətdə fəvvara verib qaynayan iki bulaq vardır. Belə olduqda Rəbbinizin hansı neymətlərini yalan saya bilərsiz. Orada, o iki cənnətdə növbə növ meyvələr, xurma və nar var. Belə olduqda Rəbbinizin hansı neymətlərini yalan saya bilərsiz. Orada, o cənnətlərin hamısında, Dördündə də xoş xasiyyətli gözəl üzlü qadınlar vardır Belə olduqda Rəbbinizin hansı neymətlərini yalan saya bilərsiz Çadırlarda gözlərini yalnız öz ərlərinə dikmiş qurulər vardır Belə olduqda Rəbbinizin hansı neymətlərini yalan saya bilərsiz Onlara ərlərindən əvvəl heç bir inscins doxunmamışdır. Belə olduqda Rəbbinizin hansı nimətlərini yalan səyə bilərsiz. Onlar, möminlər yaşıl balışlara və gözəl naxışdı, incə ilməli, xovlu xalılara yaxud yumşaq qalın döşəklərə sövkənmiş olacaqlar. Belə olduqda, Rəbbinizin hansı neymətlərini yalan səyə bilərsiz. Ya Peyğəmbər, sənin əzəmət və kərəm sahibi olan Rəbbinin adı nə qədər ucadır, nə qədər uludur.